і всього життя дитини, як теж урахувати переживання і досвіди в пізнішому віці. Цитований вже Клюгговен остерігає перед такою однобічністю. Може бути, пише він, що, як запевняють психоаналісти, велика толеранція супроти дитини немовляти йде в парі з особистістю, певною себе і добре достосованою до дійсності. Але не слід глядіти на те, як на якесь загальне правило, дітям навахів, індіянське плем'я, нічого не відмовляється під час перших років життя, проте як дорослі вони виявляють досить заляканості. Вона витворюється як реакція на труднощі, які зустрічають навахи як народ. З кінців кажемо на перевагу цієї культурно-антропологічної методи для досліду національної вдачі над іншими методами. По-перше, вона дозволяє обсервувати в примітивних народів всі особливості вдачі і відкривати, як їх вщеплюється в дитинстві. Ця метода дозволяє схоплювати процес формування національної вдачі від самого початку. По-друге, ця метода дає певне вивершення для інших спроб. У нас, наприклад, для спроб Кульчицького – Бо вияснює частинно, як передаються риси вдачі з покоління в покоління. Риси, які постали під впливом таких факторів, як підсоння, багатство землі, історична доля. Всі ці фактори впливають на кожну людину поодиноко протягом її життя. Але крім того, вони належать до культурної спадщини даної етнічної групи. В який спосіб? Отож, впливаючи протягом усього життя на членів групи, вони в даному формують їх. Всі ці зміни відбуваються в поведінці, в настанові, в ментальності. Дорослі особи, головно батьки, розвинувши нові форми поведінки, нові відповіді на зовнішні побуди, свідомо вчать їх своїх дітей. Але найважливіше, що підсвідоме і свідомість дитини схоплюються зміни у батьків, і тим самим втілює ті нові зразки і норми поведінки. Наприклад, хліборобське населення, розташоване на якомусь пограниччі, наголо знаходиться перед небезпекою постійної інвазії. Населення змушене до оборони. Коли це триває протягом кількох поколінь, наступає зміна в даті. Потреба оборони стає складником національної ідеології і традиції. Життя мусить проходити в постійній чуйності, в напруженості і активній настанові, як теж у суворості. Населення мусить бути готове кожночасно охопитись за зброю. Все це відбивається у зміненій ментальності і поведінці батька, старшого брата та інших дорослих. Доростаюча дитина підсвідомо починає взоруватись на типі войовника. Так теж під постійною загрозою кочовиків Міг витворитись в Україні в 16-17 столітті козацький тип, тобто тип вояка хлібороба. В такий спосіб можна собі теж пояснити наглі зміни в ментальності і вдачі народу під впливом якогось сильного колективного пережиття, революції тощо. Новий тип українця, що зродився в 20 столітті, не є фразою. Наші батьки, що пережили і творили національну революцію, вернулися додому дещо іншими. Таким чином, їхні діти мали перед собою інший тип людини, від якої мали перебирати громадську настанову, спосіб думання і реакції на певні ситуації. І хоч молодші генерації вже особисто не переживали такого революційного струсу, вони залишались під його впливом саме за посередництвом своїх батьків. По-третє, Культурно-антропологічна метода дозволяє науково і систематично досліджувати національну психіку. Очевидно, вона сама не хоронить перед невдалими і поквапними спробами. Відомий англійський психолог Айзінг розправляється з такою поквапною теорією про американський характер. Грогер спирає свої часом дуже сугестивні висновки на власних неконтрольованих спостереженнях. Вони можуть бути в дечому правдиві, але бракує можливості верифікації. Та такі невдалі спроби ще не знецінюють самого підходу, бо існують дуже солідні студії, переведені справді за науковими методами.